«Ну так ти ж знову холостяк з печалью. Де похована Марія? Ти поведеш колись мене на її могилу?» Олег розгубився. «Та, далеко, на лісовому. Гаразд. Колись. І поспішив вернутися до попередньої розмови. Хоч і вона була йому неприємна. «Гроші? Але ж це церква, святе!» І сам же відповів, махнувши рукою. «Та, все куплене, все продане. Злодійство, корупція». Мільярди за кордоном Це так, якось сухо відказав Максим Найгірше те, що ці гроші не працюють на нашу державу, на націю Промислової еліти в нас майже немає Але про ті гроші треба забути раз і назавжди Мов і не було їх І починати спочатку Ринок він взагалі аморальний З чого? Чомусь зрятувався Олег Творити нову українську націю Перед нами три шляхи. Ностальгія по-минулому, якою користуються комуністи та кличуть і тягнуть назад в імперію немитою у А там що? Визвольні війни малих народів. Чечня – тільки перший сигнал. Кривава боротьба за трон – громадянська війна. І не можна згарбузувати в одне ціле увесь отой конгломерат. Там і зараз, де густо, а де пусто. Далекий Схід, Сибір – і ті хочуть відокремитись Друге думання Авторитаризм, сильна рука Вона не порятує Та й немає в нас такої руки Такої фігури І третій, запитав Олег Патріоти Щоб об'єдналися Демократи і повели В уряд своїх, все-таки якщо він Щирий патріот, шануватиметься Але ж і там кожен Пряде для себе Пряде і демократія в нас не вистояна. Не було їй де вистоятись, щоб виробилося внутрішнє сприйняття волі. Наші ж провідники – раби найбільшою мірою і ведуть за собою інших. Депутати – варвари, бо не говорять рідною мовою. Шукати третій шлях – свій, не споживацький і не тоталітарний. Народ… Все життя нас вчили молитися на народ. Він великий, це правда, але Що він являє собою сьогодні? Спотворений, денаціоналізований, розсмиканий, розбовтане яйце Виявляється, народ теж треба творити Люди не вірять, нікому Абсолютна втрата віри, і всього Ось церква, і там гроші, і це не тільки в нас в Світ заселили жорстокі люди Ні жалості, ні співчуття Собор для кого його будувати? Християнство заображених, знедолених. А хіба це зараз актуально? В цій пластмасовій цивілізації, де все не натуральне, натуральні тільки насолоди, культ насолод, Але цивілізація цим жити не може. Вона була для саморозвитку, сувора і велична. Це її приречення. Насолоди рушієм бути не можуть. І все це, воно дрібне і нице. Читачі в газетах вишукують повідомлення про вбивства, іншого не читають. Поезія – не зелене відтя, а покручене дріття. Творці цих нетлінок самі себе проголошують геніями. Всі поробилися такі розумні. Немає наївності і захвату дивуватися світом. А без цього керівникам просто наплювати на культуру. Світ абсурдний і ладу в ньому немає. Він створений гармонійним, але втрутилася людина, і все пішло наперекіс. Він знову став би гармонійний, якби її не стало. Олег образився. Максим, якого пам'ятав, хоч і впертим, але не вельми освіченим хлопчаком, докоряв йому, повчав. «Ми ж ніколи не можемо примиритися з тим, що хтось молодший за нас, хто заглядав нам у рота, зрівнявся з нами або й піднявся вище, мов би, і розуміємо це, а прийняти не можемо». Максим здогадався, про що думає Олег. «Ну, начадівте повну кацебірку, ходімо на повітря, та й час додому». Вони вийшли з будинку, перейшли вулицю, зупинилися в маленькому скверику на дитячому майданчику. Майданчик був порожній, кряжисті тополі тріпотіли над головами білястим листям. Просто перед ними хиталася гойдалка. Чи хтось щойно гойдався і пішов, чи її розхитував вітер. Олег раптом подумав – що може на гойдалці і зараз хтось гойдається, І ходять по вулиці невидимі люди, Повз нас, крізь нас, а ми повз них, Невидимі для них».